Giro beroa gurasoen artean afitsak eta elektrizitatea ukaiteko generadorea prest. Giro otzaldiz, karrikan... Urriko oporren sartzea argindarri gabe egin baitute amairu ikasleek. Gipulu ziburuko ozapezak herriko eskola publikoa guratu dugo izean. Kaskarotenia ikastolaren aintzinean. orain arte gurekin mintzatzeari uko egin dionez, eskola publikoaren sartzean mintzatu izan gara berarekin. euskara eta ikastolaren aurka ez duela deus erran diigu. Ok honenko geino je favorizeen plantazio ikorePR esla zabal. Trefort jaak elko zaane kasstolatel kelela abeizi un contrat de 2 an, e alubertura zetekol bezan ale, boi, refuzu zan ale. Elektrizitateak, xe aska eta gurasoak mugitzeko kendu duela dirazidigu, ikasleen hezkuntza baldintzetan sartu nahi izan gabe. Que nos avion avertik, l'elektrizite e lo zure ekupe, l'elektrizite ekupe, lo, on l'ha pa kupe, parce que ze n'e pa util por lo fonksionemento zetekol, l'elektrizite, hui, voilà. Ben, bien que ze andui, me ze je l'aku, pluto ha xe e oparant d'eleve, koz Eskola publikoaren azpiegiturak elektrizitatez hornituak dauden noski. nahi izan ezkero bada aukera ikastolari elektrizitatea berriz jartzeko, baina ez duela eginen errandigu. No, no, no. no.